Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu Moise siguran La Europa FM Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi o să vorbim despre justiție și despre corupție, o temă cu foarte multă abilitate evitată în această campanie electorală. Poate și pentru că încheiem patru ani în care am avut un... A fost cel mai ineficient parlament din istoria de după Revoluție, în sensul de legiferare. În același timp a fost cel mai eficient parlament în protejarea unor persoane care până la urmă au ajuns în justiție, cu chiu, cu vai, cu, mă rog, plimbat de neau, un jurat pe la televizor și așa mai departe. În deschiderea emisiunii de astăzi eu vreau să vă citesc dumneavoastră, Patru cazuri ilustrative, le găsiți și dumneavoastră pe site-ul DNA-ului, unele dintre ele, altele nu, în presa locală, pentru că sunt referitoare la infracțiuni de corupție, sunt cazuri terminate, închise, definitive. Iar eu o să vi le prezint pe rând dumneavoastră, după care discutăm așa despre trendul general al societății. Așa, prima se referă la inculpatul Tache Cornel, șef al serviciului de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratului județean de poliție Ialomița. Care, ce credeți dumneavoastră că a făcut? În perioada iulie-septembrie 2013, în calitatea lui de șef, șefus ce era el pe acolo, la inspectoratul Ialomița, a primit cu titlul de mită de la un om de afaceri suma de 32.000 de lei, pentru a nu-și îndepline atribuțiile de serviciu, înleazindu-i totodată acestui anii urmă, desfășurau noi operațiuni comerciale cu încălcarea normelor fiscale. Altfel spus, i-a permis să treacă niște marfă neînregistrată. Asta a făcut... Mă înțelegeți. Uh, inculpatul Tache Cornel, deci un polițist de la economic, a primit 5 ani de închisoare și interzicerea unor drepturi. Asta e un caz. Al doilea. Primarul... Pardon. Primarul, da, primarul comunei gurategii din județul Buzău. Nu știu dacă ați auzit de ea. Eu am încercat să le caut cumva zona. adică să fie cam din aceeași zonă și cam din aceeași șarie de competențe judiciare, da? Ce a făcut primarul din gurategii imediat vă povestesc. La data de 29 decembrie 2015... Uh... Nu, asta era... Ba da, Valentin Dan Petrache, referent la primăria Comunei Gurateghi și membru la Comisia Locală de Fond Funciar, a fost trimis în judecată de parchetul Tribunalului Buzău pentru luare de mită de la un domn, care și el a fost condamnat, o să vedeți imediat, pentru că i-au făcut titlul de trecere în proprietate a 5.000 de hectare de pădure într-un aranjament financiar la care pădurea respectivă trebuia să ajungă și aia la o firmă. Cât credeți că a luat primarul din Gura Teghii, a luat o condamnare de 2 ani cu suspendare? Ok, următorul caz. Fostul președinte al Consiliului Județean Buzău, Cristinel Bigiu, a fost și el condamnat recent de Tribunalul București la 2 ani de închisoare cu suspendare, în dosarul în care a recunoscut că a primit 75.000 de euro mită de la fostul director al REAPPS, Georgian Surdu. Instanța, mă rog, a confisca banii Ce au făcut ăștia? Încă de la primul termen a recunoscut că a luat mită de la Cutărescu și a cerut să fie judecat în procedura simplificată Asta e un detaliu important pentru că este introdus de nou cod penal a acceptat promisiunea lui Georgian Surdu de a primi 3,8 milioane de lei reprezentând 8% din valoarea unui contract având ca obiect modernizarea unor drumuri de interes local și rețeaua de canalizare din comuna Ghergheasa a județul Buzău. Deci, clasicul comisiun la, atribu la atribuirea de lucrări. Cât a luat pentru asta? Doi ani de închisoare cu suspendare în condițiile în care s-a recuperat suma și și-a recunoscut vina. Bun, trecem mai departe. Asta e ultimul. Vă promit și după aia intru în dialog cu dumneavoastră. E recent, e din 16 noiembrie. Deputatul Holban Titi din Râmnicu Sărat a fost condamnat, imediat vă spun, la un an și șase luni cu suspendare ce a făcut domnul deputat. În luna ianuarie 2014, deputat în Parlamentul României era atunci, a promis unui denunțător, în schimbul a 10.000 de euro, sumă pe care a primit-o efectiv în două tranșe, că va interveni pe lângă o altă persoană, pentru că aceasta la rândul ei să intervină pe lângă un inspector cu funcție de conducere la una dintre direcțiile regionale antifrauda, astfel încât o societate administrată de un apropiat al denunțătorului să nu fie sancționată în urma controului efectuat de această instituție. Deci, s-a dus antifrauda peste 1. Îl avea o cunoștință, cunoștința, avea o altă cunoștință, care îl cunoștea pe deputat și s-a dus la deputat și a zis dă bă deputatului 10.000 de euro să nu ne mai, să nu ne facă și să ne dragă ăștia de la antifraudă. Zis și făcut, a stat doar că pe fir de neau a băgat un denunțător, l-a prins, l-a săltat, l-a trimis în instanță, instanța a, con a considerat că nu e mare lucru să faci chestiunea asta și a dat un an și șase luni cu suspendare. Decizie definitivă. Ce părere aveți dumneavoastră despre lucrurile din țara asta? Adică vă întreb așa, ok, în unele cazuri e vorba de 5 hectare de pădure, în altele de o firmă și de 32.000 32 de, de lei, în alta de 1.000 de lei și pagă la ăsta 10.000 de euro. Uitați-vă și dumneavoastră, pe măsură ce am evoluat în timp în acești patru, am evoluat o formă de a spune, am evoluat, mi se pare mie, Pedepsele se reduc și se reduc și se reduc, că nu avem loc în pușcării, că țara merge înainte, că e mai grav nu știu, să faci nu știu ce lucruri rele, dar asta cu șpaga, vedeți, ajunge la Adrian Severin, care e o excepție interesantă, că el a zis, domnule, când toată lumea fură, înseamnă că legea trebuie schimbată, că nu e bine ce se întâmplă, nu? Adică trebuie schimbată legea. mai este că el a luat patru ani cu executare în condițiile în care -a avut un nu a existat un prejudiciu. Adică i-au înscenat niște reporteri, au arătat că e corupt, pur și simplu, dar n-a apucat să ia bani de niciun fel. E adevărat, ne-a făcut țara de rus ceea ce probabil că... -n ne-a costat foarte multe milioane. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, stimați ascultători, este dacă țara noastră se deplasează într-o direcție corectă din punctul ăsta de vedere. Vedeți, astfel de cazuri creează în mentalul colectiv impresia că o infracțiune de corupție nu este gravă. Așa că, în mod inevitabil, trebuie să ajungem la această dezbatere. E gravă sau nu e gravă corupția în România? Pentru că vorbim încă unii de a dar alții, nu, și nu știu cât mai contează. 0372069599. Bună ziua, Mihai. Bună ziua domnul Mui Dacă îmi permiteți, aș încerca un pic să intru un pic în contextul situației, promit să nu să lungesc foarte mult. Din păcate, constatăm și nu doar în ultimii, nu decât în ultimii patru ani, ci de 20 și ceva de ani încoace că, din păcate, tot aparatul, ca să nu mai zic sistem că se tot vorbește astăzi, nu face altceva decât să întârească privilegiile privilegiaților, ultra-privilegiaților, -privile și asta se reflectă inclusiv în actul de justiție, vrând nevrând. Și eu v-am spus și dumneavoastră. Pentru un, un act de, de corupție mică, de 100-200 de euro, se fac doi până la cinci ani și știu situații... Se fac și peste exacte, 5 ani și peste 5 ani cu, cu executare, iar unde sunt uh, fraude dovedite cu, de câteva zeci de milioane, că ele ar putea să fie mult, uh, mult mai mari, uh, se ajung și la an de închisoare cu suspendare. Aici sunt niște târguri pe care le face sistemul cu diversi inculpați și care sunt privilegiații viața societății. Nu cred că e așa Oră... cum spuneți, dumneavoastră. Cred că asta e uh... deja o practică judiciară. În momentul în care l-ai prins, doamne, e, e deputat, cum era Titi Holban da. ăsta, s-a da? Da. băgat DNA-ul, adică nu s-a întâmplat nimic, nu s-a mai întâmplat nimic, dar aveam un lup între oițele din Parlamentul României și dna da. a fost foarte eficient în cazul ăsta, a prevenit fapta de corupție, în sensul că l-a prins ăla înainte să facă ceva. Ei, judecător a considerat, s-a întrebat Băi, dar ce a făcut până N-a făcut nimic? Categoric da, și aici vreau să ajung la un alt principiu De dar principiul acesta și nu a fost o dezbatere autentică Și poate dumneavoastră a reușit să -o, -o, o inițiați A responsabilității uh, uh, corpului de magistratură Fiindcă, din păcate, noi toți plătim La un moment dat, când se ajunge la, la CEDO, de pildă Plătim daune toți din buzunar și n-ar trebui ca... Nu, e, nu e această caeratică. discuție. Nu, să vă nu spun e o chestie. Ascultați-mă puțin. Această dezbatere este acum la antena 3, în mare vogă. De ce? Pentru că ei, într-un mecanism foarte dar, deștept atrezi? în care vor să-și scoată patronul din pușcărie, vedeți, voi culescă o excepție, l-a luat mult. Ascultați-mă cu... puțin că vă spun dar, că urmăresc cu atenție, cu atenție ce se întâmplă la noi. Dincolo de atacul ăla concentrat pe care îl fac pe Kiev și pe DNA, acum pun o presiune din asta, doresc să se responsabilizeze magistrații, să fie tragi la răspundere. să știți că ei sunt responsabili în momentul de față. În fața CSM-ului, dar strict profesional, au responsa... ei răspund pentru greșe... acti... Ba da, nu e adevărat. Răspund inclusiv uh, financiar pentru erorile pe care le fac. Pot răspunde, pot fi trași la răspundere. Asta este, în momentul de față, o altă uh, idee otrăvită plantată în societatea noastră, la fel cum a fost și aia cu, doamne, să, să dea bani și nu mai interesează să la pușcărie. Aia e o chestiune care, la fel, a fost plantată de niște televiziuni. că la noi, televizi... la... e excepție unde e o televiziune fără patron la pușcărie. Și atunci ei induc în societate astfel de idei și lumea întrebi, băi, dar ce mă interesează mă să stai ăla la pușcărie? Să dea banii și gata. Păi dacă să dea bani și gata, el își face un calcul. Ce risc dacă fur? Și haideți să mai spun un lucru, că și dumneavoastră de mult l-ați enunțat. pildă era cândva o lege a ilicitului, în care tu dacă ca persoană fizică sau persoană juridică dobândeai anumite, anumite bunuri trebuia să demonstrezi la anumite întrebări în fața anchetatorilor, cum ți le-ai dobândit. Acum anchetatorul trebuie să demonstreze că ți le-ai dobândit ilegal. Da, așa scrie A, în Constituția de... noastră. Știu, așa scrie, dar iată sunt lucrurile strâmbe care uneori pot să se reîntoarcă împotriva noastră. Și mm. acum să răspund direct la întrebarea dumneavoastră. Așa. Ce propunere aș avea eu? Da. Eu, de pildă, aș vedea fiindcă totdeauna, de pildă, o, o, o decizie a unei instanțe are așa și anumit rol educativ care trebuie asupra persoanei respective vizate. Uh, pentru mine, de pildă, nu văd rostul încarcerării, cel puțin la faptele uh, de corupție economică. Vă referiți la arestarea preventivă? Nu numai la restarea preventivă, inclusiv la pedeapsă. Okay. Ce ar putea de pildă să fie o pedeapsă din aceasta în scop educativ, cum se făcea cândva la locul de muncă? Și pur și simplu, chiar și cu salariul, și ar fi mai economic. Nu știu, n-am eu niște calcule, dar sunt convins că un deținuț ar putea să coste mai mult în pușcărie, cu tot ce înseamnă. Nu e adevărat, doamna Asta e o altă chestiune. De... Ascultați-mă puțin. Deci e încă o no. idee indusă în societate că ne costă. că de ce dăm deținuților. Mai, de ce cheltuim cu deținuții mai mult decât cu copiii? Păi, Hai să vă explic eu de ce, pentru că un deținut, ce ce ce în, pentru că un infractor în libertate reprezintă un cost pentru, pentru societate mult mai mare decât costul pe care l-are societatea cu deținutul. Nu știu nu știu dacă să, să, să, aici nu așa, să... nu. E drept, eu am spus, delimităm de, de infracțiunea economică de infracțiunile acestea care înseamnă violențe și alte lucruri în care clar trebuie deținut să fie încarcerat. De-aia zic că pentru unul, ăsta care fură foarte mult, ar fi o chestiune, rușinea să-l vadă că de pildă este trimis, <fântu> dețelesc, cum este și în arestul preventiv. O, să asta cu rușinea să știți cum e? Deci la, e, deja e la modă. E, e câte, câte unul care vine la, la televizor și zice nu ești în regulă dacă nu ai fost la DNA. E o modă? Așa ei își cumpără inclusiv detenția. S-a văzut cum a stat borcea în pușcărie și cu toți ceilalți. Credeți că pe mine mă încălzește că la iese după doi ani, mai scrie și nu știu câte cărți și așa mai departe sau dintre noi? Deci, deci dumneavoastră, să înțeleg așa, Mihai, dumneavoastră, sunteți de acord că aceasta este o tendință bună, anume ca încarcerarea infractorilor să fie o excepție, am înțeles bine, da? Și da. mai des, pedepsele da. cu suspendare să le fie aplicate. Nu neapărat pedepsa cu suspendare, fiindcă principiile juridice trebuie să existe până la urmă Nu sunt eu o măsură să spun dacă e cu suspendare sau nu, ci mai degrabă între a fi încarcerat un infractor economic, indiferent de ce dimensiune, fiindcă inclusiv ăia, mici infractori, ar putea și ei să fie valorizați că li s-ar da. Eu am spus, eu chiar aș merge și pe un salariu minim care să li s-ar da, într-un regim de acesta de semi-libertate. Ok, am, de înțeles, de ideea. am înțeles ideea. Noi acum vorbim de principiu pentru că nu vreau să o transform într-o dezbatere juridică, nici nu sunt pregătit pentru așa ceva. Vă mulțumesc, Mihai, Re rețină asta. Dumneavoastră sunteți până la urmă pentru uh, pedepse mai blânde. Eu așa am înțeles de la dumneavoastră. Bună ziua, Victor! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh... Părerea mea, chiar dacă cel dinainte Mi-a mi furat din idei să zic Este următoarea Nu pentru infractor În general Infractorul care Îl hărește, care provoacă victime care, deci Infractorul așa cum... Infracțiunile cu violență, ziceți Exact, așa. în următoarea De, de infracțiune, asta să fie Din ce în ce mai grele Acolo unde există violență mm -hmm. Dar în schimb cei care uh, economic vorbim, care și păgari uh, tipul acesta, care au mită, care. Uh, Așa? Da. Uh, aceștia trebuie făcuți cumva să dea înapoi prejudiciu uh, dacă l-au creat și să, uh, să muncească în folosul comunității. De ce să nu-i și nu? la pușcărie? Uh, tot detenție să fie, uh, dar în folosul comunității. De ce să nu-i băgăm la pușcărie, astea? Victor? Pe, pentru că ne costă Din punctul meu de vedere Nu ne costă domnule nu... pe cât fură ei uh, da, da, da, da, Dați-mi dați voie să vă spun Ce vreau să, ce vreau să specific da. Ei muncind în folosul comunității uh, Vor produce ceva Nu vă mai plăti Mai degrabă care... vor lua locul de muncă Al unui, al unui care putea să muncească Până salariu acolo Vedeți că asta Așa. cu munca în folosul comunității da, da. În momentul de față în România nu avem o problemă cu oferta de locuri de muncă să știți. Avem o problemă cu cererea de locuri de muncă avem foarte dar, multe dar, persoane dar. care nu doresc Să muncească Dar ținut în, în închisoare Așa cum este sistemul din România da. uh, Unde își pot cumpăra uh, Sunt cazurile La televizor, la acolo le și eu uh, Își pot cumpăra favoruri Față de alții care uh, săra cu, La poarta la, la albă stă Caboierul, la Colibași să au grămadă, claie peste grămadă Da, pentru că banul A... face diferența întotdeauna Dar dumneavoastră ziceți că nu Să nu se cap capcana în care vă aflați Mare atenție, Victor Pentru că asta este și ideea Unul cu bani va putea să dea înapoi un prejudiciu Și își va permite să riște o șpagă mai multe un sistem mafiot Pentru că până la urmă, dacă trebuie să dea doar bani înapoi Ce riscă? Nimic dar atunci ar trebui ca să existe închisoare, să fie la aceeași închisoare unde este și cel care tăhărește sau cel care fură o găină în magazin și îl bagă la închisoare pentru șapte ani. Nu există așa ceva, fie, a, asta a, e o poveste. Am, e o absurditate. Care nu am, există așa am, ceva, este pericolul social pe idea. care îl judecă fiecare judecător, dar în, în esență dezbaterea asta despre pericolul social este. Adică judecătorii consideră că șpaga nu mai reprezintă un pericol social atât de mare din diferite motive. Eu cred că principalul semnal este ăsta pe care îl dă societatea, mai ales prin diferite televiziuni. Și de fapt asta e dezbaterea de astăzi, stimați ascultători. Dacă nu cumva acest semnal este... Altul decât cel pe care îl, nu știu, îl gândim fiecare dintre noi. Se pare că până acum nu e. Mulțumesc, Victor. Bună ziua, Ionuț! Alu, bună ziua! Bună ziua! Se înțelege foarte clar dezbaterea de astăzi, Ionuț? Da. Ok. Și, într-un fel, s-a dezbătut în mai multe direcții această idee și vreau să vă spun că aș fi de acord cu ceilalți doi ascultători și cu mult mai mulți, cred. De ce să bagi în pușcărie un om când poți, da, ok, a spus foarte bine. Pentru că astfel îl descurajezi, îi descurajezi fost, și pe alții puțin. să mai facă infracțiuni. Dacă nu îi bagi o. în pușcărie, îi încurajezi să facă infracțiuni. Deci, dacă uneia și chiar care are bani, da, Așa. să spune că a furat un milion de euro, da, Așa. sau două milioane de euro, sau zece milioane de euro, și tu îi iei atât cei zece milioane de euro pe care el i-a luat, Cum? Justiția asta face și noi asta facem Haideți să vedem Mama ta, nu. tatăl tău Ascultați-mă puțin Dar nu e așa Sincerc. cum ziceți dumneavoastră. Ascultați-mă puțin că așa. unii transferă pe familie Copil, părinți și așa mai departe Dintr-o dată, bunuri care ei nu le-au avut niciodată și se pot demonstra de-a lungul anilor. Așa. Deci, reveniți azi, la ideea. Afrat 2 milioane de euro, da. okay. dar taxul are 10 milioane de, milioane, euro. milioane de euro. 2 milioane de euro, da. Cele 2 milioane de euro. Nu se încă 2 milioane de euro, fiindcă ele de sustenabil are de unde să dea, da? Așa. Și de la el, noi, ca și justiție, ne întrebăm în felul următor. Că cel mai bun, uh, cel mai bun cod penal se poate face cu un infractor. Adică, Ia vina omorâtată în coace. Uite, eu te absorb de pedapta. Bineînțeles că îl pedepsim. Munca în folosul comunității, fiindcă punându-l să da cu mâtura pe stradă, în romană, sau la universitate, sau pe străzi, în centru, să-l vadă toată lumea timp de un an de zile, da? Și să vină cu bani de acasă. Nu, nu va da, mani. domnule. Ascultați-mă ce da. vă sp... da, da, da. Nu vă da. da. puțin. El este chemată dimineață. Până seară, de cine, da? domnule? De cine e chemat? De poliție! Domnule, de poliție. îi plătește și pe ascultați-mă ce vă spun. Nu are cum fi că eu ca cetățean, dumneavoastră, ca cetățean îl vedem dacă ei sunt pe stradă în acele și La muncă cu comunitate, dacă nu este. Nu. nu se trage. Ceea ce, ceea ce doriți dumneavoastră, dar știți? Deci m-ați făcut să zâmbesc, <laughs> pentru că. Deci, dumneavoastră a zis așa Domnule, dacă are două milioane, ok, muncă în folosul comunității, dar să îi se ia și restul, dacă am înțeles eu bine. Normal, normal, adică amendea. Nu e chiar așa normal, că dar m-ați făcut să... Da, Hai să vă spun o chestie interesantă, asta de la Ionuț. Vă mulțumesc pentru telefon, Ionuț. Deci sistemul acesta de care spuneți dumneavoastră... La noi nu se poate așa ceva. În primul rând, din cauza Constituției. S-a introdus, e adevărat, confiscarea extinsă, în sensul că în momentul în care... Uh, în momentul în care faci un lucru și te prinde justiția că l-ai făcut, dacă nu reușește să-ți banii din ce ai, se duce după banii respectivi, dar strict după suma pe care o poate dovedi. În Marea Britanie este un sistem um, care pornește ca al nostru, dar continuă altfel. În sensul că în Marea Britanie um, există o, la fel o prezumție că ai dobândit legal averea ta, dar în momentul în care se dovedește că ai furat un creion respectiva prezumție se răstoarnă și funcționează în defavorata. Altfel se prezumă că tot ce ai dobândit este dobândit ilegal. Știți de ce zâmbeam? Acum, mă rog, nu toată lumea vede că cei mai mulți mă ascultă la radio, pe Facebook se și vede. Pentru că aceasta este teoria mult dezbătutei teze de doctorat a Codruței Chioveși. Mult dezbătute în zilele noastre, dar nimeni nu vorbește despre asta. Deci, în 2011, Chioveși propunea așa, să modificăm Constituția și să ne ducem după sistemul britanic. Mă rog, am mai, am mai adus acolo niște exemple, poate o să scriu într-o zi se termină scandalul ăsta și vă promit că o să scriu despre asta. Să mergem după sistemul britanic și am mai adus ea niște exemple dintr-un, parcă din Bavania sau nu Bavaria, un stat german oricum în care aceste lucruri se răstoarnă iar dacă tu infractorul ai fost prins că furi dacă ai fost prins cu o mie de lei dar ai, ai o avere de 10 milioane va trebui să dovedești ce ai câștigat legal din alea 10 milioane România în direct. La Europa FM. Te ascultăm. 0372069599 Bună ziua, Bogdan. Bună ziua. Vă ascultăm. Uh, da. Uh, eu ce vreau să spun că nu sunt de acord cu antevorbitorii mei. Eu consider că pedeața cu închisoarea e binevenită și, după părerea mea, ar trebui să se pergătească și intenția, nu doar faptul în sine. Să se pedepsească la, și intenția, spuneți dumneavoastră. la fotbal, acum nu știu dacă e o comparație bună, se pedepsește intenția. Domnul Vreau Săsure n-a reușit, dar dacă reușea. Uh -huh. și... Deci intenția se pedepsește în momentul de față. Problema, problema Bogdan este că există o tendință de a da pedepse mai blânde sau pedepse cu suspendare. Asta e problema pe care am pus-o în dezbatere astăzi. Păi eu aș fi și părere cu pedepse mai drastice, nu mai blânde, pentru că odată cu diminuarea pedepselor, consider că stimulăm genul de persoane ca să facă unele chestii care nu sunt chiar etice. Mm. Vă mulțumesc pentru Telefon, Bogdan. Noi am trăit în anii ăștia, vă spun, n-a fost anul și mai amintesc bine fiecare moment de la Marția Neagră, ce Marția Neagră, nici măcar prima tentativă. În fiecare an am avut tentative de modificare a legislației penale în fiecare... și unele au și reușit. Deci pe nou cod penal, dacă vă mai amintiți, s-au ieșit din pușcărie o grămadă. De ce? Pentru că a fost o bâlbă între Parlament, Guvern și Președinție. Nu vreau, președintele era atunci, nu îi zic numele că e în campanie electorală, un domn care trebuia să fie pe mare la momentul ăsta. Deci la vremea respectivă au ieșit foarte mulți din pușcărie și nici astăzi nume clar cât, câte dintre aceste instituții, guvern al domn care și ăla mă rog, numai. toți, nu pot să vorbesc foarte mult astăzi cu dumneavoastră. Câți dintre ei au făcut intenționat acele lucruri ca să scape din pușcărie? Au scăpat inclusiv violatori din pușcărie, care după aia au făcut din nou aceleași fapte. De ce? Care a fost prețul? Ca să scape unii. Bună ziua, 0372069599 Bună ziua, Ionuț. Uh, bună ziua, mai Am foarte mare emoție, în primul rând. Și eu. Uh, în fiecare zi. Ce vreau să spun? Uh... Depinde acum, de exemplu, dacă eu am furat, nu știu, o mie de lei da? și recunosc. Uh, nu cred că aș merita o reducere a pedepsei doar pentru că recunosc că am furat și atât. Eu cred că ar trebui o reducere a pedepsei în momentul în care... Uh, uh, cred că ar trebui redus pedeapsa celor care contribuie la descoperirea și altor persoane care au furat... Această prevedere a fost în legislația noastră Din totdeauna De la Alexandru Ian Cuza încoace Dacă nu mă înșel Întrebarea de astăzi este alta Întrebarea de fapt din subtext Astăzi Ionuț este Dacă nu cumva avem pedepse prea mici uh, Pentru fapte de da, infracțiune economice Evaziune fiscală, corupție Corupție de toate felurile, și mică, și mare corupție, că nu-ți mai dai seama, în care mare? Deputatul ăsta care n-a luat, că l-a prins de neau 10.000 de euro, e la, intră la mică sau la mare corupție? E deputat, deci l-a luat de neau, de neau e mai eficient. Ai alți care fură mai mult sau mai puțin primarul de nu știu unde, poate l-a luat parchetul, parchetul de pe lângă tribunalul din Buzău sau mai știu eu. Mă înțelegeți? Care... Prejudiciul ăsta trebuie calculat nu doar la 10.000 de euro, ci și prejudiciu de imagine, prejudiciul. În faptul că investitorii nu au încredere Pentru că aici sunt uh, oameni care nu merg doar pe șpagă Și tot așa mai departe Adică trebuie privit uh, problema dincolo de ce există Interesant că puneți dumneavoastră așa problema Pentru că asta mă amintește de un fost prim-ministru Pot să-i dau și numele, domnul Adrian Înstase, că nu candidează Care a fost de două ori condamnat Dar în niciuna dintre situații Instanțele n-au ținut cont de calitatea acestuia de prim-ministru N-au luat o capeau agravantă în sensul ăsta. Să zică, a, erai prim-ministru și ai făcut așa ceva. Țara noastră, uite, a ajuns în topurile de corupție. Au scris toți despre România că e cea mai coruptă țară din lume pentru că uite ce face primul ministru. Nicio instanță n-a luat ceea ce spuneți dumneavoastră în calcul. Uh, contează foarte mult lucrul ăsta și în afară de asta nu știu cât. Câți... Deci puteau să România. ia pentru că era în codul penal Chestiunea asta era în codul penal Adică calitatea persoanei Și eu vă spun că Între profesorii mei la facultatea de drept s-a murat și Adrian Astase Adevărat nu la penal Și nici n-am fost foarte bun niciodată la penal Dar calitatea persoanei Putea fi luată ca agravantă Așa era atunci codul penal Una e când eu sunt o persoană fizică și am furat 10 lei Și alta e când sunt primul ministru României Și fur 10 lei E total diferit Și în afară de asta câți din noi Români uh, Realizăm faptul că În momentul când vom merge pe 11, 11 decembrie Dacă nu greșesc la vot uh, Realizăm că pe cei care Votăm fac leg legile din țara asta mm, știți, După care Cred justiția, că toată lumea realizează asta Dar de fapt problema se pune altfel Eu o să reformulez întrebarea noastră. În ce măsură pentru români Contează faptul că cei care fac legile nu au în momentul de față un interes pentru năsprirea celor penale pentru corupție. Contează A -a. asta? Pentru noastră contează nu, asta? Cred, pentru mine contează foarte mult. De ce? Nu știu Pentru că e foarte important ca o legislație să fie foarte bine pusă la punct, indiferent de ce persoane discutăm. Și aici mă refer la cei care încarcă, încalcă legea. Eu cred că cei din Parlament ar trebui să aibă și acum nu vreau să, să duc discuția doar către cei din Parlament, ci în general vorbim, dar discutăm acum de Parlament în contextul în care ea trebuie să aibă doar o imunitate de, de, pentru declarații politici și atât. Eu altă discuție asta cu imunitățile. În momentul de față au, au niște imunități în sensul că dar, dar pot fi trimiși și în judecată că uita, uitați-vă la îi zic numele frate, nu știu candidează toți, ghiță este, a început judecarea lui, deși în Parlament i s-a respins dna lui la vremea respectivă să-l rețină sau mai știu eu ce să-i facă. Bună ziua, Mihai! Alo! Bună ziua, vă ascultăm! Um, să cred că în primul rând trebuie să facem o mică clarificare legătură cu cazul Buratic. Întâmplător, uh, cunosc acel caz. Uh, să-l caut prin ca multe. Spuneți noastră! Nu este vorba despre primarul comunei Gura Teghi, acel este un domn Băgneanu, m-am uitat acum repede. Valentin Petrache, Domnul Petrache 2015, este da. un referent. Okay. Are, are o arătări legătură această condamnare cu acea pădure de 5.000 de hectare, în sensul că atunci când trebuiau avizate niște hârtii pentru retrocedarea pădurii, cel care beneficia urma să beneficieze de retrocedare, i-a dat niște bani acestui referent să se ducă la Consiliul Județean în Buzău, dacă nu mă înșel, să obțină acele semnături pe hârtie, în sensul că să nu mai stea să aștepte circuitul normal, i-a zis, ia de aici 1000 de lei pentru transport și o masă și du-te acum și obține semnăturile respective. Deci suma aici este 1000 de lei, nu cred că este un pericol social de mare sau o, un prejudiciu atât de mare, un fapt atât de grav încât să nu primească o pedapsă cu suspendare. Depinde cum vezi lucrurile. Uh. Eu, așa vă duc, Eu vă citesc din presa locală. Este, este într-adevăr un om amărât. Îl care cunoașteți, adică? S-a bucurat. Nu, îl cunosc, l-am văzut. L-am văzut și a dat recent o declarație într-un dosar penal. Eu l-am văzut. Eu, Eu vă, vă citesc din presa locală, deci încă o dată, astea nu sunt, o parte dintre ce v-am citit era, erau de pe site-ul DNA-ului, astea sunt din presa locală pentru că nu se ocupă de ul de astfel de probleme. Da, păi așa. asta este chestia. Printr-un proces verbal din 26 mai 2011, Gheorghe Ceteraș, ăsta era celălalt, cel care dădea a fost pus da. în posesie de primăria Comunii Gurateghii cu suprafața de 505587 ha teren forestier a, reieșită, de, da. în fapt, în urma măsurătorilor cadastrale. În condițiile în care tocmai fusese pus în posesie afla, aflat în Comuna Gurateghii, și a pretins funcționarul de la Primăria ca actul să fie depus în acea zi la instituția prefectului Județului da. Buzău. Referentul uh, Valentin Dan Petrache, funcționar responsabil cu transitarea documentelor către instituțiile din municipiul Buzău, i-a spus lui Ceteraș că mașina primării nu este disponibilă și că de regulă de la Buzău se efectuează în scopul de depunerii mai multor acte. Altfel spus, el i-a cerut lui să-i dea niște bani ca să-și facă nu treaba. I-a spus, domne, nu se poate, acum o trebuie să aștept. Și Ceteraș era disperat să vândă, probabil. Și a zis, ia de aici, banii ăștia, du-te, găsești o mașină în sat și du tu direct și uite, ia și să ai și de mâncare. Deci cam asta a fost că el a dat declarația recent. Într-adevăr, există un dosar penal în legătură cu acel teren, dar este în curs și este într-o fază destul de incipientă. Deci cam asta, e, asta este fondul... Dumneavoastră aici. îmi spuneți de că, îmi că acel funcționar relevant. nu face parte din ce mafiofie cu pădurea respectivă. Nu, nu este o victimă colaterală pur și simplu omul mi sprobii s-a spus, domne, recunoaște că dacă recunoști primești cu suspendare că nu ești tu cea mai importantă persoană în țara asta ca să fii condamnat Și a zis, bine, recunosc că așa a fost, asta e realitatea Ok, bun, am foarte greșe. bine că ați făcut această da, precizare Eu da, îmi cer da, scuze în pentru citit. asta, am citit din presa locală Spuneți-mi uh, care e ideea dumneavoastră despre dezbaterea de astăzi Adică, da, ideea legătură cu dezbaterea de astăzi tocmai, tocmai de asta am vrut să fac și clarificarea asta Nu știu uh, Nu cred că avem o statistică clară cât să ne dăm seama domne, Da, e trendul uh, Descrescător în ceea ce privește Pedepsele pe care le dau uh, ba, Va fi foarte clară la de... bilanțul DNA De anul viitor, statistica asta, să știți Să vedem, să vedem, să vedem. Eu, într-adevăr, sunt, sunt Pentru pedepse cu închisoarea Muncă uh, în folosul comunității Doar dacă vor Uh, cei condamnați pentru că nu pot să pe cineva să muncească. Este alegerea lor dacă vor sau nu să muncească. Asta e o chestie care ține de drepturile omului. Într-adevăr și mie mi se pare că pedepsele date pentru corupție în general sunt relativ mici, dar cred că ar trebui să crească pedepsele uh, odată cu sumele care sunt că adică să fie oarecum proporționale De ce? Mi se pare normal ca domnul Petrache Care un om amărât și pur și S-a lăsat luat de val da. Să primească cu suspendare Ok, cu suspendare. eu am înțeles, am înțeles. Lăsați-l pe domnul Petrache Hai să-i comparăm pe ăștia de doi voi. Titi Holban a luat doar 10.000 de euro Mă rog, nici pe aia nu i-a luat că l-a prins de neau. Ca să ce? Să vorbească și el Încolo și încolo da. Polițistul de la Ialomita Imediat a luat 5 ani da, nu, sunt de acord. Deci, în ceea ce privești depțele, ar trebui să fie mult mai mari, tocmai pentru a da un exemplu. Tocmai ca să-i descurajeze pe, pe cei care sunt tentați să facă așa ceva, să facă. E adevărat. Păi nu, dacă judecați-o pe asta, deci ce e mai periculos? Un uh, deputat care pune o vorbă la antifraudă ca să scape un om de afaceri sau un polițist... Care după ce a prins un om de afaceri Ia să vă spun imediat și suma Că aici suma e mai mare dacă nu mă înșel Îmi pare rău că 5.619.099,44 lei Deci peste un milion de euro da. Da. Deci la și polițist e suma mai mare de La de deputat de e suma mică Cum judecați dacă noastră pericolul social? Care e mai mare? Al polițistului sau al deputatului? Dacă e să mă întrebați pe mine Din informațiile pe care le am acum Clar deputatul da? sau Păi at atunci tocmai v-ați contrazis nu, nu, nu, nu m-am contrazis. Nu mai nu, nu. e mai mică la deputat. 10.000 de euro la deputat, un milion de euro la de polițist. Acord, dar nu, nu judec numai după sumă. Eu vorbesc că în general ar trebui să se țină cont foarte mult și. Adică, pedeapsa crea să crească proporțional și cu suma. Dar mai sunt și alte cifre. Ia dați dumneavoastră în aceste două cazuri, domnule Mihai. Ia, cât i-ați fi dat dumneavoastră lui Titi Holban și cât polițistului, dacă tot uit cum îl cheamă, imediat vă spun, polițistului de la Ialaumița care l-a favorizat pe omul de afaceri să fură un milion de euro. Nu mă puneți să fac chestia asta. Hai, faceți chestia nu vrea, asta. Nu aș vrea să fac chestia asta. De pentru ce? Pentru că nu, nu știu, nu am toate datele. Aș, evident că le-aș inversa. Eu Intuiția mea acum ar fi să, să inversez. Adică pe polițist l, l lăsat să scape? Cu suspendare? Pe polițist? Poate. Nu știu. Nu știu foarte bine cazul. Recunosc. Nu, nu am suficiente date cât să-mi dau cu părerea. Periculos, sunt amândoi, Dar... să știți. Adică... Vă mulțumesc pentru telefon Mihai Hai să fim sinceri și serios Nu vrem ca polițiștii să-i favorizeze pe infractori Te duci la poliție te plângi de o chestie Băi, vrei să fie condamnat ăla Pe de altă parte și la deputații Acum de fapt aici Mi se pare mie problema cea mai mare am timp? Mai am Aici e problema cea mai mare Că unii sunt într-un fel unii... Sigur că nici polițiștii corupți Chiar dacă e un șef de serviciu sau ce-o fie la acolo da. Ce spuneți Daniel? Bună ziua! Bună ziua! Vă ascult cu interes și am și o altă opinie. legătură cu problemele cu banii. Da, vreau să-i schimbați. Ați ști mergem și noi cumva pe prevenție și să avem cumva legi mai bune? Pe nu prevenție nu înseamnă asta? legi mai. mai cum? Mai iertătoare da, sau mai dure? Să... Nu, nu, nu, nu, nu, Nici de cum să nenorociești un om, să nenorociești o familie. Pentru că e de discutat în legătură cu acești corupți, că până la urmă e la aia, banul e ochiul dracului și nu tot timpul ești tu cel care dorește. Există și combinații, nu se știe cum ajungi vreodată în situația în care să pui mâna pe bani, bani care nu sunt ai tăi. La noi, în România, da. corupția este o treabă generalizată, să spun așa. Da. Nu cred. De la... ba, da. Nu sunt uh, de acord cu dumneavoastră. Hai să, nu pe... hai să nu jignim toți români. Nu neapărat, toți, dar toți care sunt cu banii pe mână încearcă să, fac, să facă fiecare. Nu de... cred. Acest lucru nu. S -s de acord cu dumneavoastră dacă spuneți că noi de la DACI și de la români avem problema corupției. Cu asta sunteți de acord. Dacă îmi spuneți da. că toți românii sunt Vreau hoți... să insist... da, nu neapărat, Vreau să insist pe o chestie care ar trebui să elimine absolut toate suspiciunile legate de corupție. Să nu mai există bani. banii să fie pe card. Da. da au fost să, unii, să, știți să știți că au fost unii nu, atât de proști încât să fure banii bariată, prin transfer bancar. Nu, asta e, există, trebuie, pentru respectivii, ca să se liniștească, trebuie cumva legi mai dure, într-adevăr. Nu-ți mai dă nimeni în cap, nu mai pune nimeni mâna pe șpagă. Tot timpul există o transparență generală în chestia asta. În ce privește administrația, să zicem, Uh, nu sunt legile bune, nu poți să faci o lucrare până într-o sute de mii de euro și să spui că, domne, am ales oferta cutărică pe motiv că, cu o justificare decât până într-o 100 de mii de euro, adică fără licitație, ziceți noastră. Fără licitație, exact. Deci, Dar legile Haideți să-i haide să lăsăm pe funcționari să facă ce vor cu banii noștri, nu vreți așa? Nu, nu, nu. Eu să știți că am candidat la o funcție de primar într-o comună, nu mai sunt pe unde și am rămas perplex, nu știam toate aspectele, am rămas perplex ce se întâmplă cu banii noștri. Uh -huh. Deci de Și ați ajuns că... la concluzia că legislația trebuie să fie mai blândă, pentru că nu știi nu niciodată cum pui mâna nu, pe deci bani. Nu neapărat, mare atenție, nu neapărat pe uh, a, uh, a arunca un om la uh, la, asta, la închisoare. Asta nu e o, nu e o soluție. Ba e, domnule, domnule ba este. Nu, nu, nu este o domnule, nu, este. Nu, nu. Nu, e o resursă. Un om care este într-o într situație, a terminat o școală, o facultate, e o resursă pentru țara asta. Înseamnă că a terminat-o de degeaba a dacă așa. își folosește știința ca să-i fure pe adevărat, alții. Că poate omul respectiv a fost un om, un om corect. Datorită anturajului, datorită bogăției, datorită, eu știu, a cui, a ajuns într-o situație din asta care să profite de ceea ce se întâmplă <laughs> Mă dau că, bătut. Nu, nu, nu. De, de, de, de, vă dați bătut și vă dați bătut degeaba. De, de Ascultați-mă ce vă spun. Nu avem humane. nevoie de host, domnule. Iertați-mă. Iertați Ier nu știu, nu știu ce credeți dumneavoastră, dar eu nu cred -a, asta. Ascultați-mă mai puțin. Nu cred că s-a născut pe lumea asta nimeni hoz. Da. Osta deci lumea e vinovată că te face. Sigur că da. Mergeți dumneavoastră în fața instanței și faceți o astfel de apărare, domnule Mihai. Mergeți dumneavoastră uh, și Daniel. spuneți, domnule, eu eram, scuze, Daniel, mergeți și spuneți, uh, eu eram bun, dar pentru că țara noastră este așa cum este, m-a stricat. Vă rog să-mi acordați circumstanțe atenuante, e onorată instanță. Din păcate, aceasta este realitatea. Vă place sau nu să recunoașteți și această emisiune a ilustrat foarte bine aceste lucruri. Deja, în capetele noastre, v-am spus, au fost plantate niște semințe ale toleranței? Da. Fata de hoție. Problema este că țara noastră întotdeauna a avut probleme cu hoția. Deci, de ce n-am devenit acum mai toleranți decât oricum n-am fost niciodată altfel? Ați ascultat România în direct la Europa FM. o emisiune susținută de Banca Transilvania.